Eta hemen jarraitzen dugu zintzilik irratean, FM eunean, eta esan bezala ba, lagun bat etorri zaigu bizitan, Josu, atzete eh, kontrako taldekona, baina bueno, orainari garela hori zuzentzen, eta superportuaren aurkako taldeko kide bat bezala, baina bueno, asko eh, esan daiteke nahiko lotuta dago la otorria, Josu. E, Berri, atzaldeon. <laughs> atzaldeon bai. Beres herri mobilizazio dinamika berri baten aurrean gaude, es Gipuzkoa desberdin baten alde, jendarte eredu aldatu, azpiegitura lan auldia gelditu, Lelopean otsaiak laurako manifestazio deialdia dago, ezta? Bai, ba, bueno, ba damagu biltzen ilabete pareba, bueno, Azaroa Eskirostikan, ba bueno, a ba, Gipuzkoan ba, azpiegituran aurkariean ba herri mugimenduak elkartu bea eta bueno pizka bat ba, e, eskatzen duguna, no bueno, orain arte eskatu dugun bezala ba guzti hauek e, gelditzea eta eztabaida bat zabaltzea ez ba, beste gizarte eredu baten alde ba baino naturbalia bidea eta jendearen ongizatea errespetatutako den Eta bueno, ba, idea nagusi hoeekin ba bat egin dugu denak eta bueno, ba, or, ba, mobilizazio ba deia hauek luzatu genuen, ez? E, otzailearen 4 Eta bueno, otzailearen 4 bitartean ban, ban zenbait, e, de. ba baita ba antolatuta ditugu semeak eh aktibitate, ba eztabairak, e, ba herri mugimenduetako kideekin. Hemen imartxa informatiboak, e, proiektzioak, bueno, hainbat ekitaldi, ba, bat ez ere hemen e, donosti aldea, horzo aldean, aita aldean, baina, bueno, pixka bat, gipuzkoa e, osoan pentsatutaz. Uh -huh. Ekin txaurikin... E... Urtarriak amairutik eh, ari zarete eta berez, eh, manifestazio egunere arte badaude, hainbat, ekin txantolatuta zemo, dijoaz dihoaz mendi mendimartza bat, egon eh, zan, duela aurreko igandean ez? Duela bi azte hori da? Bai, ba, bueno, egon dia e, itzaldi batzuk, o, itzaldi osola zaldiak e, bat e, urtarriak amairuan izan zen, e, lehenengoa eta hor Paulo Sastre idaslearekin izan duzen, sola salde hau ba berak idaztutako liburua jendartearen aitzea ba, bueno liburu horren inguruan, ez? Eta bueno, geroi igandean, esan dizuen bezala eh 15 urtarrilak 15 egin zen meni marcha hau ba lasartetikan zubietako mendietara Eta bueno, horba e, makrospetxea eta arroskailua eraikitzeko obrak hasita daude. Lur mugimendua, behintzak, eta hor bueno, inguru amaitare eh daude haue ba, arrobi berriak, eh buruntzan, eh tunela, viaduktuak eta hor bueno, inguru horretan izango zen marcha, E, bueno, ni ekitaldi hobetan ezin izan dube parte hartu, baina... ...ba, bueno, horrazi ba, hola nahiko gona nahi egiten da... E, ...tsarlata ez tabaileetan berrogei... ...personako puruak eta elkartu dira... ...di martxan ere antzeko zerbait... ...eta, bueno... E, ...horren segitan, ba, lehenko astean... E, ...azte artean... ...ba, lezoko... E, ...gezala aretoan, ba, e, ikusi alesan menun eh pelikula dokumental bat, ba baserriaren inguruan. Eta baita ere bueno jende talde politia bildu ginean, hola taldeanitza, e, eta ditu ginean ba, dokumentala ikusi ondoren, ba bueno, bat baserriaren inguruan ba gaurrengo aurkitzenen egoera eta bueno ba, eta ere pizka bat aurrera begira ba, Ba, zer xe eredu edo xe alternativa edo pues planteatu edit eskema eh, hori buruan gaitu eh, ginean eztabaidan hola. Em hemen eh, Gipuzkoa eta batez ere hemen oarzo aldean badaude de gente de tan tam daukagun tamaina izanda badaude hainbat azpia egitura hondiak eh, proiektuan. Baiki saia direla zerrendatzea, baina bueno, aipatze harren Gainetik, hemen inguruan, batez beharagiten dizkigutenak hmm, Jaizki belgo, superportuaren kontuarekin alegazioak eh, alegazioepea aurreko astean bukatu zen, okertzen ez ba naiz? Eh, bai, barkatu eh, bukatzen da, hori eta sortzian, ozea, aste honetan, bai Eta hori nagoe, hori alegazioa giltzen e, Hor eh, eh, onartu zuten duela hilabete batzuk eh isa edo hetzun duten informe de sostenibilidad ambiental, bueno, de proiektua egin aurretik ba, egin bueno, e, narutzen tramitazio bat eta bueno, ba, ba alegaz, ba, horin alegaziope bat zabaldu zen horren ondoren eta bueno, ba, pentsatzen dugu ba Italia aukera aukera hori aprobetxatu badugula, halik e, eta alegazio geiena aurkeztu eta bueno, ba, proiektua E orangi Kindarrean dago, eh diotea Pirilian edo aurten izangoteran ja erabaki orokorra, eh proiektuekin horrea jarraituko ala ez. Baina bueno, bai ikusten dela ja ez daukala lainsuen bultzada, eh garei batean hor erakunde guztiak e, ados jarri ziren proiektu hau gultzatzeko. <hazitzen> eta gaur egun ba, bueno, ba, erakunde batzuen aldetikan ba, bueno, e, bai inguruko udalak eta baita diputazioa ba e, postura graunde, osea ja ez dago agostozun e, batez e, bateratu hola eta orrun bai proiektua aldetatiketan kolokan dago la, e, kontuta izan ba, diputazioak e, asumitu behartzula E, tunel, tunel eta sarbidearen obra guztia eta horien kostu ekonomikoa ba 700 milioitakoa pico e, hori ba bauri diru publikoa arekin nahi zuten finantziatu eta abidez hori kolokan dago baino baita eh ba, beste azpiritura asko bezala ba gauden garai krisi ekonomiko garai hobetan pues proiektu haue gero ba, ta pentsatzen dugu ba bueno Eh, gero ta kustinatutakoak izango dirala, ez? Eh? Bai, leentasuna beintzat ez dira. Dai. Eta hemen Oasualdea n HTAren obrak edo nola dago? Bueno, eh, HTA, HTA, o hasi sea, gabe de, de den proiektua ba den dela HTA eh, marchan dago, ya urte bat ziunke zirela Eta, bueno, orain mailean, ba, herren nahi irainio edo gaude e, obrak Tarte batzutan norendik hasi gabe daude, baina ia ba, donostiko ingurua eta daño, ba, e, obrak hasita e, daude, ez? Mintzarte nur mugumenduak eta men diurrak eta da. De nada en dugu, orden de u, ba, eh oraindik an eh ht e, kostu osoaren ugu 15 edo ugu 20a dela. Ez? Orduan dugu ba, bueno, ba, ba dela momentua baita ere, gelditzeko, ba, ba jarraitu herrian e, diru diru eta horrekin, ez? Osea, orogun dena dakigu iran gertatzen ez, ba, e, ba behardian Beste arlo, sozialetatik anba, e, murresketak egiten da iria, musketak, alde eta berriz ba, orra, orra, ba, digua e, jan eta jan, eta gaina orra bat ez duela izango errentagarritasunek, e, ez, ez duela e, erabilpenik izango, ba, jende arruntaren oletik an. Bai, bai, elite bat entzat bai. diurtuko da, eta gaina saiatzen ari dela krimine, kriminalizatzen horren kontra Hari diren pertsona, eh, adibidez, Urbinako sententzia ja da atera da. Bai, eh, duela gutxi, ta bueno, eh, uste ba eh, lau pertsona ziren paituta eta uste, eh eh orotara eh botari dela 3 zigorra, ez? Eta bueno, agian matematike oskartela pues, Bukatuko du, edo, bueno, e, orain dikan, baino, baino, bai, oza, alde e, oso e, kriminalitzatua dago, ez, ba, txeteren aurkako erantzuna. Eta, bueno, galetik da zinu, oarzo aldean, ba, guantik e... ez dago obra proiekturik e... orain, e... naiutena da, e... donosti baino ekarri 2008-seirako eta, orra, aldaketa batzuk egin ditute ba, bat erazo ekonomiko larria daudelako, es, estaduak eta jaurraritzak eta e, arazoa ditute baita ere, eh, Eta hori egiten dena da eh, baino patean geltoki nagusia Astigarrarren joan dezuela, eh, hori alde bat erautzi dute eta minutez hartu do eh, Donostiaraino eta gaur Donostitik Irun bitartean gaur egungo trenbiretikan. Da, bueno. Hori da egin dituen aldaketa horrun hemendik 300 iparraldo etaiparalde bitartean oraindik definitu gabe edo utzi dute ba, beste garaibatzutarako ba beraintzako kijagoak izango dian garaiak ekonomiko kia, edo mm hori -hmm. ez dauka fecharik eta bueno baina aurten beintzat 2012an Eusko Jaurlaritzak irakurri duen egunetik 380 milio euro bideratu ditu HTren obrak aurrera ateratzeko Nahiko esan guratzua e, Senpela retxean, azte hausken ontan lurra zorua bailitzan libururen arkespena eta sola egongo da Iñaki Petsa Roman kasetariarekin Badokezu zeo zer aurregatzerik, entzuleak esateko, ara, ba, gara, gara izgau duet, azte hausken ontan Bueno, bai Ba, bueno, Iñaki Petxarroman ba askok ezagutuko dizute, ba da e, berrian idazten du kasetarri bat eta bueno, askotan idazten du ba e, guru giro gaietaz, eh bueno, gai sozialak, eh bueno, bat. Orduan bat e, oso jantita dagoena eta gero baitare bueno, ba, nahiko ondo eta simple asaltzen ditu gauzak denak moduan eta bueno, ba, bere liburu hontan, ba, bueno, ba, pixka bate egiten duena da ba argazki orokor bat, ez, ba, Euskal Herri mailan, ba ba bai bueno, eh proiektuenguruan, eh e, e, jartzen dituten datuak ematen ditu. E, e, aipatzen du pues daukagun consumo A, e, azterna ekologikoa o sea, berez e, konsumitzen dugunan arabera e, zenbat lur beharko genuduen o sea, Euskal Herria hiru aldiz gara e, magun konsumo maia bueno, datu asko ematen ditu COB xurketak e, Euskal Herriko enpresak utzakorrenak eta pixka bat agerri janu usten du ba, ba, zeharian gertatzen ez? Ba, ba azken finan interes batzu daude proeitu benatzetikan e, enpresa jakin batzu hori, ba, interesatzen zaiela zaborra ba, erre, R mm. eh azpigitura handiak egin, eta gero izan gizartearentzako ba asko ba, marroia ere, osea hipotekatzen geroi oraindu berda urtetan urteetan, eta bueno, pizka bat eh oso datuola garrantzitsuak ematen ditu eta bueno, ba, pizka bat e, laguntzen du egitea hola mm -hmm. ideadorekor bat, ba, Ba, segoretan misikian, ez? Ah, Ba, bai eta beste modu bat da igandeko mendi martzara hurbiltzea, da, Nondik nora izango da? Bai. Ba, bueno, igandean e, antolatutako mendi martxea, eh, ba pixka bat, e, e, izango da Lezotika eh haviazu. Goizeko 10 eta bukatuko dugu Gantzurizketan. Eh, Ordubiak aldera. Eta bueno, hor, ba batekin or, e, bertako baserri batean, bai hartzan urukatun nahi dugu baina bueno marcha honen asmoa da ba piska bat eh bai bailar an handien proiektu berri ematea e, bueno, bai ordokagu superportua ipatu duguna baina bueno horrekin lotuta superportuaren proiektuarekin lotuta dago ba Antzu plataforma logistikoa ez? ta bueno plataforma logistiko honek E, afektatzen du bai lezo eta bai oi hartzungo udalerritako lurrai, e, baserri lurrak, e, oso eta zunean. Eta bueno, eundalagoi hektariatako plataforma bat da, osea, plataforma erraldoi bat, ez? Eta hori suposatzen du, ba, gelditzen zaizkigu nekasaritza lur apurra biekin bukatzea, eta, bueno, ba, ba lurra... Lurra balia bide bezala, ba, ba, akabatzea ez, eta, bueno, ba, apiskatorren iguran informatuko dugu, eta baita ere, ba, bueno, ba, ba beste ere baten alde, ba, antxuruzketa, pentsazten dugu, ba, iz, e, izan behar duran ekazaritzalako, e, lur roiek, Oza, oi hartzen, baiaran dauden lur onentakoak dira, eta, ba nosi eskasian gaude, esan, kasaritza e, etengabe ira pairatzen, ez? Ba, egunetik egunea eh baserri asko ari dira izten, eh lurrik honeenak ba eta urbanizazioak eta e, okupazioak ari dira, ta ordun ba bai dugu ba hori ba, errebindikatu berdugola, ez? Ba, e, ditugula Etorkizenako ba, garantzia handia izango dutelako, ba, ba, bertako hokazaritza etagun a gure elikadura informatual izatekoaz. <hazitza> <hazitza> eta ekintza guzti hauek esan duzun bezalaiozu, ba, gaiion honnenguruan, informatzeko hausnartzeko eta hauek guztia bukatzen dute, hotsaaiak lagoko manifestazioan, Eta egun berean, sindikantue kantolatu omen dute beste deialdi bat, ez da? Ze iritzi duzu horren inguruan? Bai, baina, ba, bueno, ez dakit. Ba, sorte txarra, berdekizar nola dezan baino. Ba, historia, bai, pixka bat e, aldatu duela. Ba, bueno, egotzailan lauan, ba, posible den elkartu ba, espiritura guzti jaubek, la ba, cuestióna pues, e, sektore guztiak eta Gipuzkoan hori gehiengo gehiengo bada, ez Baino bueno, besteko mokatorio honekin ba, ba indar batzuk bilbokoa Bilbokoaultzako dute eta beste batzuk ban Donosti eingo dugu manifestazioa oruan ba ikuzte ba bueno, ez iba erakutziko, ba benetan suma gauden aurka, baino bueno Alare, ba, bueno, ez du beste aukerarik izan, ba, bueno, ba, otzainan lauko hau, e, azpiegitura ba, gura ondien orkako manifa hau asaroatik ba, anai da prestatzen, eta bueno, bai ba, biloko eitzen duten sindikatuak gero onen berri basuten, e, adostasuna asaldu zuten, baina gero ba, azken momentuan ba, beste komokatu hori atera dute. Eta bueno, ba, guri aldetik, bueno, berela pos azpirituran aurkarigeran mugimenduak, baita talde ekologista, e, beste sindikatu, e, bueno, Alderdi, mm -hmm. ba, bueno, ba, bai pentsatu genuen ba, mantentzea eta eskatu genien ba, ba aldetik aldatzea, baina bueno, ba beti Euskal Herrian, ba Urrungoastean ere E, beste manifade jaldi mordoba daude, irugurutan eta orduan ez genuen beste aukerarik eta horre bueno, ba, da tiratzea jarraitu dugu eh? uh -huh. Baina Euskal Herrian agenda estresantea izaten dugu, lentasuna markatu behar dugu, no ze mobilizazioa da joan, edo ba espero dezagun otzaiak lauko donostiko manifestazioa, jendetsu izatea, eta guna hueta harako antolatu dituzuen, itxaldik eta hainbat txan berdina oso parte hartzeiak izatea, eta bat ezbe, ba, gizartean gan, ausnarketa gogo hori sortzea, azken filan aldaketak norberen e, lehengo pausutik azten dira, ezta? da? Bai, bai, eta, bueno, irutzen zaigu, ba, horrein momentu gana dela, ba, ba, bueno, pixka bat, e, orain arte mandan politika hau ez, ba, ereiki eta eraiki, eta uston diru diru gastuak egin eta haudiana da ba, pixka bat kolokan dagola, ez? Eta ordunba aukera hau aprobetxatu ber dugula, ba eta ezin dugula ez tare utzi ba, erakunden eskutan, ba herritarrak bueno, egin ber dugula hor persilioa. Uh -huh. Badakigu ez bai. dutela begiratzen. Begiratzen dutela bai. bere eta bueno, ba, jendeari hori, ba, animatu behar gala, ba ba hori. Osando za no sargaitu nahi baduzu io oso Beste laba aurren arte, fitzatu azaitu eta deituko zaitu gehiagotan. Bueno, Esker. Ba, izuei, eskerrik asko.